Saioko epaia eman aurretik eskerrak eman haidizkizu egu guztiei. Zue guztiok posible egiten duzue txapelketa parte hartzaile hau. Denak zarete garrantzitsuak, bertso idatziak antatzen dituzuenak, saio antolatzeko ardura hartu duzuenak, bazkaria prestatu duzuenak, Gure taldea osatzeko behar diren guztiak, epaileak, trikitilaria, kronista argazkilaria, garabatzaileak, eta nola ez, entzule izan zaretenak. Zuek gabe, zuek gabe, posible izango gaurko saio hau, eta txapelketa hau. Benetan, eskerrik asko. eta parte hartzea eskertzeko asmoz sorginetzek beste 3 taldeei saio honetan parte hartzeagatik otarbana banatuko die Arabako herrioxari atera daitezela mesedes Agurain go, osteguneko, eh? Eta, atzat, torri, sarri, eh? Torri, sariaren bila, mesedez. asi canta cen eta eh, aguraino ostiraletako eh, berbalagunei jakintza zue arabako txapelketa.org webgunean saio guztien argazkiak, bideoak eta barra aurkituko ditu zuela. Eta apuntatu zuen agendetan txapelketa honen finalaren eguna. Martxoako gehi larunbata, Aramaion. Gogoratu, idatzizko bertso sorta modalitatearen Liga honetan azkene sa... Li honen azkeneko saioan emango da epaia. Eskutan dut saio honetako epaia. Eta bako saioaren talde irabazlea? Ahora en osorgin Bueno, eta asko zuei etortzearen eta gogoan izan Liga honetako urrengo saioa datorren otxaiaren hogeita bostean, hoiongo azkenak elkartean izango dela. Hogeita bostean, hoiongo azkenak elkartean izango dela, urrengoa. Eta bertan kantari, arabako herri osa eta zaldondoko zeledonen seme alabak. Autobusa doainik izango dugu agurain, kanpezu eta hoion bidea egingo duena. Eman izena Arabako bertxosale elkartean, azte horretan. Eta bukatzeko ordaindu ere egin behar izaten da. Orduan, ba, amaboste euro ordaindu behar dituzue, e, orain esango ditudan hauek salbu. Bertxolariek noski ez dute hor dainduko. Aguraengo, aguraengo sorgine txetalde osoak ere ez, eta epaileek ere ez. Beste guztiek? Amaboste euro. Eta asko.